Hmm. Assalamu alaikum, poštovani gledalci i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stazama plementosti. Danas govorimo o jednoj temi koja je istinski društveni problem, a posebno kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Govorimo o mitu i korupciji. Naš gost je uvaženi profesor Abdusamed Nasov Bušatlić s kojim ćemo u naredni nekoliko minuta podijeliti mišljenje vezano za ovu tem. Profesore, assalamu alaikum i dobrodošli. Alaykum salam, bolje vas naši. Evo, mi smo u našim prethodnjim misijama govorili da u ovom serijalu nastojimo sa jednog islamskog aspekta, sa aspekta Kur'ana i prakse poslanika, ali i, salam, i sa prakse zave islamske tradicije dati neki odgovor na aktualnu društvenu problematiku kojim jeste Bosansko-Hercegovačko Bosansko društvo. E, tema je aktualna, nažalost, da kažem, nažalost aktualna za Bosansko-Hercegovačko društvo. Evo, kako islam kako Kur'an uh, odnosno sunete Allahov poslanik ale selam uh, kako definiše uh, ovaj da kažemo gorući društveni problem u kojem jesmo Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa pa ali prvo dakle uh, kako se sami kazale ovoj predavanja o jednoj uh, gorućoj aktuelnoj temi u stvari jednoj uh, opako društvenoj bolesti volje tako kas ilčak po časti koja razara društvo u potpunosti u, i, i iz temelja ruši temelje zdravog društva jer je uzrok smutnije, uzrok je nereda u društvu uzrok je uh, kvaranja međuljudskih odnosa kvaranja kvaranja morala uh, i uh, u stvari mito i korupcija uh, mada postoji stanoviti razlike između mita i mita i korupcije ali jedno i drugo je Dak ćemo vidjeti opasna, opasna bolest i stvari naj, u stvari najgori oblik egoizma, materializma i bezdušnosti. I kad je u pitanju i kad se radi dakle o, o, o značenju samog izraza u arpsku mito. U arpskom jeziku se koristi jedan vrlo zanimljiv termin. Arishuva ili ar rishuatun sa određenim članom koja e, ova riječ je dakle izvedena iz druge, iz, iz druge jedne riječi rsha er, što na arapskom jeziku znači e, ono uže se, za, koje, za koje je zavezana ona kofaj s, s kojom se vadi pomoću koje se vadi voda iz iz bunara Pogledajte, odakle je došlo odakle je došlo taj termin za mit u, u arapskom jeziku to u stvari podrazumijeva e, Už, mito je uže, taj konopac ili veza preko kojeg mi ostvarujemo određenu dobit koja nam ne pripada. Činimo nepravdu i nasilje drugima na, na, na, preko, preko mita, odnosno preko, preko korupciji. A terminološki znači dakle davanje metka, davanje novca i ili određene, određene vrijednosti da bi čovjek ostvario ono što njemu ne pripada ono što nije njegovo pravo. Odnosno, da bi onaj koji ima pravo, prirodno pravo ima na školovanje, na liječenje ili bilo koje drugo ljudsko pravo, ta prava su definisana po svim mogućim i pozitivnim zakonima i po šarijatu i tako dalje, ali ne možeš ga ostvariti drugačije osim da, daš, osim da daš mitu. To je to terminološko značenje, značenje i jezičko i terminološko značenje mita u, u, u islamu. Da li postoje, pretpostavljam, da jesu i ona, neki kur'anski ajti koji eksplicitno govore uh, o ovoj problemaciji na mitu? Naravno, Kur'an, kao Allahov objava, uh, posebno upozorava. Posebno upozorava na ovu bolest, na ovu, na ovu ružnu pojavu. Eksplicitno, uh, Allah, Dželišana Kur'ana, zabranjuje uh, mitu i korupciju يو قرانه و يو سنه توسانيكا само сам на како чумеди такو الله جل شانه سوره البكره 176 ما يتقاجه اولو بالله من الشيطان الرجيم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذن وانتم تعلمون نيدت اي موفينو يеди других на неправидан начин pa tud lu biha ila al da se parnicite zbog temovnih predsudijama pred sudijama pred sudijama da biste na grešan način ostvarili određenu dobitak dobili taj metak koji vama u stvari ne pripada a vi znate da je tako a vi znate da je tako dakle allah lešanu na direktan način upozorava vjernike i vjernice da ne smiju upasti u takvu situaciju jer je to jer je to da dakle, Ko na taj način čini zulom, ko na taj način uh, skrnavi tuđa prava, on će, on će svako drugo pravo ljudsko oskr, uh, skrnavit i, i, i napašće, napašće, napašće na to pravo i učinit će zulom na svakom drugom životnom polju. Zatim, upozoravajući u, u, u jednom od, od ajeta na uh, beno-israelčane i nisu slušali nisu svoje svoje poslanike Allah anđele Shanhu govori o njihovim osobinama kaže semauna lilkazi bi akkanun lisuhet oni mnogi laži slušaju i ono što je zabranjeno jedu ovdje se spomeni izraz suhet većina islamskih učitelja poput Hasana Basriya i i, i ostali ovu riči protumačili kao mito Jer je mito prva stvar kažu islamski učenjaci, na osnovu proučavanja povijesti povijesti naroda, vjera, religija, na osnovu njihove tradicije, i kršćanske, i jevrijske, i tako dalje, prva stvar koja se proširila među Benijim sredičnjima kao, kao, kao društveno zlo, bila, bila upravo mitu. I hoće da se kaže, svaki, svaka generacija koja upadne u takav grih, snosit će posljedice kakve su snijeli posljedice oni pri i oni, oni prije njih. Zatim, Allah dželle je zabranio da da a, ljudi da dakle, nepravedno uzimaju im imetak tuđi. Ja kaže Uzvišni u suri An-Nisa 29. ayetu: "Ja jehallen nam la ta'kulu amwalakum bainaikum bil batili illa en ta an takuna tijaratan an taradin bainaikum." O, o ljudi, o vjernici, jedni drugima na nepravedan način ne uzimate imetak osim ako se ne, ako se radi o trgovini, dakle za, dozvoljeno vam je samo trgovina na obostrano zadovoljstvo. Na obostrano zadovoljstvo. Dakle, svaki drugi oblik uzimanja tuđeg imetka je haram. Uh, ovom ovum zabranu, zabranu, mita. Obuhvaćene su tri, tri, tri vrste ljudi. tri osobe, onaj ko daje mito, onaj ko uzima mito i onaj ko posreduje, ko posreduje u tome. Svi učesnici su, znači, znači svi učesnici mitom. na bilo koji način, da li davao ili uzimao mito ili bio posrednik u tome, Utom dan najčešće su, su, su zastupljene i u i današnjem društvu onaj e, svetri, kategorije e, kao, kao što stoji u hadisu koji Ahmed i, i kaže, Salam, ne, je Ibn i At-Tabarani kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem Allah je strtoke onoga ko, daje mito, ko ga uzima i onoga ko posreduje u tom. A danas da nas su nedriki posrednim u onom smislu znam ja jednog koji bih to mogao srediti u tom smislu to je neki vid kažemo posredovanja uz neku naknadu. Tako je, o tome ćemo o tom posebno govoriti. Dakle taj posrednik je vrlo bitan. I on gleda svoj šičar. Bez obzira što se radi o o, o skranavljanju tuđih prava, uzimanju tuđih prava i tuđih haka, on da bi nešto ošičario za sebe, on će povezati dvije osobe koje se bave ovim, ovim velikim grijehom, velikim haramom. Zašto, zašto je ovdje bitno spomenuti ovo da su proklete takve osobe? Zaš, šta, šta implicira ovo? Taj grijeh, dakle, implicira Allahovo prokledstvo, odnosno udaljavanje od Allahove milosti, što znači da je takav čovjek počinio ogroman grijeh, krupan grijeh, dok ga je Allah prokloju udalio udali, udali od svoje milosti. To govori o težini, o težini toga grijeha. Uh, zatim kaže uzvišeni, وَتَرَا كَثِرَ fil يُسَارِونَ فِي الْإِثْمِ وَلَعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُحْتَ Vidjet ćeš mnoge od njih kako u greh i nasilje srljaju i kako jedu u nepravedno tužime. Ono što je zavranjeno. Suh, to opet, opet se spominje mito. Dakle, grešenje i nasilje i mito idu zajedno. Zajedno su spominjali. Oni koji istinski se ne boja Allaha, koji istinski ne vjeruju Allaha, i koji ne vjeruju susre sa gospodarom svjetova, pokvarenjaci, grešnici, njima je svojstveno to svojstvene je svake grije svaka vrsta griha i nasilje nasilje ide ide ide za jednom ja zaista priljepi primeri iz iz iz posle Allahove obije Kur'ana koji su da kažem upečatljivi primeri života Allahovog poslanika alejselam odnosno hadisi koje Allahov poslanik alejsam naučio temu izrakao koji bismo mogli podijeliti sa našim gledaocima na ovu temu pa isto kao i Kur'an poslanik sallallahu alejhi ve sellem je već smo spomenuli jedan od tih hadisa Zato što je to veliki grih, posljedno upozorio muslimana i muslimanke. Pozorio, upozorio je sljedevnike svoga, svoga ummeta, pripadnike islama na težinu ovoga grija. Skenove pažne se udalje, u svakom pogledu da budu daleko, kao od svih drugih grija, kao od kamate, kao od bluda, kao od alkohola takođe isto da budu daleko od mita. Posebno je interesantno, profesor kada govorite na ovu temu i inače znači neke teme koje smo obrađevali kroz serija da se bitno naznači da se radi o velikim grijesima i da spomenete sve one opće poznate grijehe velike koje naš narod zna. Često mi, da kažem, zaboravljamo da osim velikih grijeha kao što su alkohol, kao što je blud, spadaju i neki drugi veliki grijeci koje smo mi, nažalost, da kažem, zaboravili ili ih omalovažili pod navodnim znac Upravo, upravo, upravo to. A zašto? Zato što uh, uh, po islamu je uh, jel, dobro ili zlo, ono što je Allah iđeljšano definisalo kao dobro i zlo. Kad ga ljudi budu definisali, čak i kao muslimani, ako se ne budu držali ovih definicija kuransko sunnetskih kad su u pitanju grijesi i dobra dijela, postoje veliki grijesi, maj grijesi tako dalje, ako mi budemo pravili kategorizaciju tih grija, onda neko zlo koje je za, za sve ljude zlo, Mnoge danas stvari sad o tome ne govorimo, ne pričamo su veliko zlo i veliki veliki igrije. Međutim one su se uobičajile, one su, one su postale običaj kod ljudi. I onda odma su odma su manje igri se očima ljudi. I ljudi osjećaju danas je danas je društvo toliko iskvareno da se čak i mito, mito i korupcija u mnogim stvarima podrazumijevaju, podrazumijevaju. podrazumijevaju. To to je, to, je, to je javna tajna. Zato Poslanici sallallahu alejhi ve proklinje tak takve, takve osobe Kako, u drugom hadisu kaže Abdullah ibn Umar da je rekao Poslanici sallallahu alejhi ve sellem tal'ana rasulullahi ar-rashiba al-murtashi. Muhammed sallallahu alejhi ve je prokleo i onoga ko daje i onoga ko uzima mito. Ar-rashi onaj koji daje mito, a al-murtashi al-murtashi onaj koji koj uzima koji mito. Zatim Ibn Gerir at-Taberi prenosi takođe da ibn Umar da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Diban hadis, vrlo, vrlo hadis koji je upozorava, upozoravajući hadis svako tijelo, svaki insan, svaki živi organizam ljudski, svako tijelo koje se hrani i razvija, živi od toga, živi suhtom, vatra mu je najpreća. Vatra mu je, naj... znači džehenemska vatra njega čeka, ona mu je najpreća. Pa su pa su upitala šta je to suht A onda je on odgovorio. Dakle i uhadili smo potvrdu za ono što i sami sučišnjaci kažu da je suht, mito. Posebno sam rekao to je mito ili, i, i i naglasio je tačno gdje u sudstvu i u vlasti. Posebno dvije kategorije, dvije, dakle, dvije dvije kategorije, dvije vrste javnog djelovanja, javnog života. O čemu ćemo posebno govoriti. Dakle to je su. Dakle takav čovjek koji se hrani od mita Ne mora znači da je da je glavnica njegovog imetka od toga. Ali kao sudija ili kao vladar, čovjek koji je na položaju odrežoj poziciji, hrani se time i uzima, uzima mito, a njemu je vatra najpreča. Zatim imamo Ahmed, gdjeđi hadis također od Omera, kaže, p.s. neće se ne u jednom narodu pojaviti kamata, neće zaživjeti kamata kao sistem, kao način života, poslo, poslovanja i tako dalje, a da... Allah je taj narod neč iskušat gladnim godinama. Ne maštinu, jedom. zatim neće se najednom narodu pojaviti mito a da Allah taj narod ne iskuša strahom. ono ove ove društvene bolesti i opačine i a zla i grijesi su se kod nas već pojavili. Mi smo sve ovo kušali. Naše generacije su kušale i strah i glad i sve ostalo. Međutim, nažalost, ljudi malo uzimaju pau malo uzimaju pouku jer kompletan društveni sistem je utemeljen, utemeljen na tome. Ne zato ima musni bilježi hadis od Abu Hurajre i da je poslanici rekao Allah je lijep i voli ono što je lijepo i što je dobro. Allah je vjernicima siman naredio ono što je naredio i poslanicima. Pa kaže uzvišenim u suri Al-Mu'minun za, za svoje poslanike na "O moj poslanici, hranite se halalim i O moji poslanici, hranite se halali i Jedite ono što je lijepo, što je dobro, što ja, što vam je Allah, što vam dao i radite, činite dobra djela. A u suri Al-Bakare Allah vam kaže za vjernike, amanu, O vjernici jedite halali metak. Jedite ono što je lijepo, što je čisto, što je dobro od onoga što je, čim, čim, čim sam oskrbio. Zatim je, sam ja sam spomenuo čovjeka, raščupan koji dugo putuje. Ovo e, raščupani prašnja i kada onda podigne ruke, upućuje do ovu Allahom dželešanuhu da, da mu Allah podari nešto iz, svog, iz svoga obilja i kaže, ja rab, ja rab, moli, tražu od Allaha, a hrana je ha haram, piće mu je haram, odjeće mu je haram, izdržava sebe i svoju porodicu od harama. Pa kako će mu Allah primiti do Kako će mu Allah primiti do ovu? Dakle, ovdje sam spominje vjernika spomni čovjeka koji jure Allahu dželle šanu je ruka Allah a ali digo ruka Allahu traži bilo kako svoju potrebu da li se radilo o bolesti da li se radilo o teškom iskušenje da, da li se radilo o te skobi duševnoj upravo ti grijesi stvaraju tu tu tu tu te skobu čovjeka vode u depresiju osim to što će donijeti samoanstvo osim što će što strah što će, će donijeti što su što ć, što su oni posljedica razrznih belaja iskušenja ta dušinat je skoba ku ljudi da nas osjećaju. To je posljedica grijeha koji ljudi čini. Vjernici i vjernice, diže ruka ali hrani se haram, i pije i jede haram i odjeva se, odijeva se i komplet kompletna njegova život je utemeljen na haram. Zatim mu ontabrani od Abdullah ibn Abbasa prnosi da je on pretposlanikom sallallahu alejhi ve sellem kuranski ajet. Ja Johanasu kulu mimma fi kulu mimma fi al-ardi halalan tayyiban. O, vjernici, o, ljudi, jedite od onoga što, što, vam, što vam mi zemlji dajemo, ali samo ono što je lijepo i dopušteno. O, ala, tad tebi uhutovati šaitan i ne slijedite šaitanove stope. Innehu lakuma dubu umri. Zaista vam je šaitan to ne Zatim kaže, onaj, pa je ustao sad ibn vekas i rekao Allahov poslaniće, moli Allaha da ja budem od onih čija se doba prima. Kako je Abdullah ibn Abbas... Kako je sad mi vekas našao po povoljan trenutak kada je poslanem kada je Abdullah Abdu Abbas proučio taj ovaj ajet pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem odmah se sjetio toga. Važno je, velika je stvar da, da Allah prima dove. Nema ništa ljepši. Naravno. Nema ne, nema ništa ljepše od toga. To je prije svega znak iskreno iskrenog iskreno vjerovanja, znak da te Allah voli. Da je Allah s tobom zadovoljan. I najvažnija stvar da je Allah tvoj zaštitnik. Koga Allah prepusti njemu samom, samom sebi. Ne teško njemu, teško njemu, njemu, njemu. Njemu ne može niko pomoći. Okay. Saad, mreka, tražati posljednje sada da uputi dobu Allahu, da, da, da učini saada čovjekom muslimanom čija se doba prijima. Što mu kaže posljednje sada? Saad, hrani se hal hranom, bit dova ti Jer kaže, tako mi je Allah, čovjek stavi u svoja usta, u svoju utrobu. Samo jedan zalogaj haram i metka haram i metka, Allah mu ne prima do 40 dana. To bude uzrok, taj jedan zalogaj. E sad zamislimo kakva je situacija, da ne kažem tamo sa nekim, nego svi smo mi dio ove priče ili, ili većina nas. Kakva je situacija s nama? koji i klanjamo, i postimo, i određeni vade, druge i vadete činimo, i smatramo se muslimanima, ali smo upali upali u, u, u šeitansku stupicu. Allah kaže šeitani otkuni neprijatelj. Ne moj se bojati siromaštvo. Allah daj obskrbu. Jedi halali metak. Zbog tog, jedno, zbog te, zbog tog jednog zalogaja, harami i metka, može Allah žalati, uskrati primanje, dovi. I ako ti Allah ne da bereket ili beričet u tvoj metak, u tvoj život... Ne možete, niko drugi, ne možete niko drugi to povratiti, da. Evo, kao što se pomenuli malo prema jednom dijelu, znači, navirate hadisu kojima Allah uposanika alaih salam, da kažem, precizira ovu bolest, ovaj problem za određeni sloj društva, to su oni koji su na vlasti. Kao što je bio primjer kada smo govorili o pravednosti, naglasili smo da se posebno tiče onih koji su na vlasti. Čini mi se da je ova problematika, problematika mita i korupcije jedna specifična vrsta problema koja se dotiče koja je primarno da kažem pogađa one koji imaju određenu vrstu vlasti. O kakva je to vrsta? Znači, o kakvom je problemu konkretno riječ? Znači, na koga se on najviše odnosi? Kako bismo ga mogli da kažem? Kako se on manifestuje kao takav? U, u svojoj osnovi U svojoj osnovi mito je uzrok smutnje i nereda. Uzrok smutnje i nereda. I ku, ne, kućem, ku, kućem ne treba nam veći belaj. Da jedan odreženi grijeh, posebno ako je on, ako je on, ako se on nalazi kod ljudi, ako ga čine ljudi koji imaju vlast, koji su sudije, koji su kadije, koji su uh, Odnosno, mogli bi kazati da je mito primjer administrativnog širenja Fesada i Nerida. Preko određenja administracija, preko vlasti. I to je najpogubnije za a, do, a danas kod nas administracije... To je najpogubnije za druge. Kada pojedinci, kada ja sam, kada ja pokušavam nešto ušičariti za sebe, preko, preko ovog grija, preko mita, ali imam i za sebe državu koja je pravedna, imam sudstvo imam policiju, imam sudove, imam vladare koji ne daju, koji to sjecaju korijenom, nije, nije to neki veliki problem. Kada trgovci, međusobno ljudi, pojedinci međusobno to radi, a država to suzbija, a državni aparat administracija to suzbijaju i bore se protiv tog zla i protiv te pošasti, ona nije to problem. Međutim, najveći problem i najgora je stvar Što kada, to, kada to dolazi odozgo. Zato eh, Allah je hmm. lešanovo na ređu uspostavljanja reda. Zato je to opasno. Zašto je vlast nije sama sebi svrha? Vladari su tu i kompletan taj aparat je tu da se uspostavi pra socijalna pravda, da se uspostavi red, harmonija, mir u društvu. Allah se mu kaže eh, preko riječi Musa, a. kada je Musa, samo što da primi objavu, ostavi svog brata Haruna sa, sa svojim narodom i kaže mu između ostalog ve aslih wala tatabi' sebi dal mufsidin. I red pravi čini. Ne slijedi iz puteve onih koji su smutljice. Ne slijedi onih koji čini fesad. Popravljaj stanje. Dok ja budem odsutan, održavaj tu pravednost. Budi pravedan među ljudima i tako dalje. Dakle, uspostavljaj pravdu i red. Zatim, kaže uzvišnje, ne činite nered na zemlji nakon što je na njoj red uspostavljeno. To su islamski princip istainski učeniaci spominju dakle nekoliko vrsta fesada a ovaj, one moralni nered koji je oličen u u u bludu, u alkoholu, u drogi, nemoralu svake vrste, e, homoseksualizmu i tako dalje. Euh međutim zato ima fizički fesad, takozvani fizički znači to fizičko, biološko sibinjstvo, razbojništvo, razbojništvo ubistvo i, i, i tako ubijanje lju, nadužnih ljudi. I ima ovaj tako zvani administrativni fesad i nered, koji uh, po, po, po svom kapacitetu izgleda, ne, ne izgleda tako velik, ali on je on može biti čak strašniji od ovoga i opasniji od, ova, od, od ove dvije vrste nered, nereda i fesada. I mi zato ćemo sa njim posebno ovdje pozabaviti. To, zabaviti, dakle, to se radi o sijanju smutnje i nereda preko vladara, preko močnika. To, to je najgori... najgori A posljedica do... to... uglavnom osnose običan svijet, da kažemo. Dakle, to je to. Potim po podrazumamo uh, korištenje političke pozicije, svo, svoje moći, odnosno vlasti, kako bi se ostvario lični interes. Ili korištenje društvenih dobara. Ne mojih, nego društvenih dobara, državnih. Zlupo, zlupotreba pozicije kako bi, kako bi stekao, stekao određenu korizat za sebe. Uh, zato bi se pojednostavljeno moglo ukazati da je mito u stvari kršenje zakona ako svim, po svim zakonima je zabranjeno mito. Ako se, on, ako se ono koristi znači ne poštuje se zakon. Ne, poš, ne poštuje se zakon i onda je to opasna stvar. I ovdje se radi o onom problemu radi se koji se sistemski čini. Danas se kod nas evo prije neki, nekoliko dana kod nas je objavljeno izvještaj je biznis korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini. Po pomeni po to nije baš uh, toliko ubjedljivo, ali, ali se spominje jedan procenat, oko 20% BH građanstva je dalo... Je, da, dalo Nekada da, je da, da, da, da, da, bilo u situaciji... Bilo je u situaciji da da mitu. Da da mitu. Znači, sad nije bitno koga prima, ali, ali su, su davali mitu. Meni je ovo nekako neuvjedljivo zbog uh, opće moralne krizi u kojoj, u, kojoj, u kojoj mi živimo. Meni je ovaj pro, pro, procenat nekako uh, vrlo, vrlo, vrlo nizak. To je to su zvanični podaci, a nezvanično sigurno je ovaj procenat mnogo veći. I prema ovom izvještaju, znači osnovni ciljevi davanja mite u Bosni i Hercegovini. u našem društvu jesu izbjegavanje plaćanja određenih kazni, napravi se prekšaj bilo kakav, ne samo saobraćenje prekšaj, bilo kakav prekšaj i ubrzavanje određenih procedura, medicinske posjete, upisu školu e, ita, itd. Oni, oni to kažu, ubrzavanje procedura ali ali niti to somobrazno nego to je djete nije primio na fakultet Djete nije primio u srednju školu to je uzimanje tuđih prava uzimanje tuđih prava odličan učenik odličan učenik će biti uh, skinut sa spiska izbrisan sa spiska biće primljen učenik koji je uh, nije zadovoljio na primnom ispitu neki je odličan učenik al nije zadovoljio da bude primljen u neku prestižnu školu Jer je, jer, je, jer je dijete, dijete je bilo odlično učinjike u osnovnoj školi, hoće da upiše, na primjer, medizinsku školu, da upiše bilo koju drugu školu ko, ko, zbog, zbog sebe, zbog svog ličnog napredovanja. Međutim, ne može zato što je neko dao hiljedu... I, neko je dv... želio ubrzati neko proceduru. Neko je želio da ubrza tu podnavodnicu proceduru, pa da njegov sin ili njegova čirka budu, budu primjeni. I što je najžalostnije, kao je najviše, najviše kod nas slučajeva gdje se daje mitu, spomenuti su uh, zdravstvo i policija. Zamislite, zdravstvo, policija i prosvjeta. Tri suštinski bitne pologe. A kad, kad, tu postoji, kad, kad je tu mora ta hipokrizija vlada, kad je tu vlada nemoral, kad se tu mitu uzima, u zdravstvu tako human, tako human posao, tako veličanstvena stvar, gdje, sad govorimo o muslimanima i muslimankama, gdje prije svega mogu zaraditi sevap, pomažeš čovjeku, jer Allah daje lijek i bolest. I ti imaš mogućnost da preko, preko znanja koje si stekao, da pomogneš drugim ljudima, da mu olakšaš. Da mu olakšaš. To je veličanstvena stvar. Nije bitno sad um, koje je vjere i koje je nacije taj čovjek. Daram, pomažeš čovjeku o... Pomažeš čovjeku kao takvom. I medicinari se kunu u to da je to nešto veličanstveno, da tu ne smije biti mnije korupciji korupcije tu najviše kod nas. E onda ne možemo ni zamisliti dokle se naše društvo srozalo kad tu kad tu postoji kad vlada vlada mitovi korupcije zatim u prosvjeti ljudi uče uče nauku nauka nije samo sebi svrha mi na taj način unapređujemo naše društvo na činimo naš ambijent pravednijim boljim ljepšim i što je čovjek učeni treba da budeš sve više i i ne samo pametano pravedan objektivan da, da. da dakle ako si znan ako si učen onda ti stv... Od tebe se očekuje da to svoje znanje u praksi primjer, primjeniš. Evo, međutim, mi zloupotrebljamo i to znanje. Zašto je danas, šta, ako djete zna, nema razloga da maltrotiraš, da ti sad koristiš svoju poziciju, ili ja kao mi kao, kao ljudi koji su prosvetni radnici, da na fakultetu ili u srednjim školama, da to zloupotrebljavaju. Dakle, e, u tim, kod nas je tako, tako se kod nas kaže ove statički podaci. Međutim, sigurno su ovi podaci mnogo, mnogo onaj... E, mnogo veći, taj procenat je mnogo veći. Sad, kad je riječ o ovim drugim kategorijama, prva kategorija koja podlježe metu kad je u pitanju administrativna smutnja. Jesu, na njegu smo, jes, smo se fokusirali, jesu vladari. Podmičivanje vladara, makombiju. Čak, čak ovdje kad govorimo podmičivanje vladara, govorimo o poklonima. Islanski večinjaci napisali, da ne kažem, knjige i knjige na, na, na, na tu temu. Čak daliva daru dozvoljeno uzimat poklon ili poklon ili nije. A u stvari ovdje se pod poklonom misli na na Čak se spomni da Omar ibn Abdulazizskog halifa dobio hediju pa je odbio. Pa su mu rekli ti odbijaš hediju, odbijaš poklon, Allahu poslanice ne uzmeo hediju. Pa on rekao za poslanika sa selemo njegovim, znači za njega je to bila hedija. Ja kao vladaru moje vrijeme Kad, kad znam kako se društvo iskvarilo kakva je situacija i kako bi to neko mogao protumačiti, znači za mene štruf. to nije hedije, to, to može izaznat veliku, veliku štetu. I neko hoće na taj način da se meni dodori, da mi se približi ja zato ne, uzima, ne, uzima, ne uzimam taj poklon hedije. A Abdullah Mesut kaže, ko bude zagovornik da se nečije pravo ostvari ili da se nepravda otkloni, Bez obzira što si pomogao čovjeku da ostvari, ne da nepravedno dođe do imetka, nego da ostvari svoje pravo. Pa zato odobije hediju, to je mito. Znači, mito u islamskoj terminologiji poprima je jedan širi značaj. Tako, Čak i takva jedna vrsta bi se se po islamskoj terminologiji svrstavao u mitu. Što je jeste, dakle, ostvari, pomogao si čovjeku da ostvari svoje pravo. Bio je bespravljen, ti si založio svoj autoritet ili, ili, ili nešto drugo. Uglavnom, utjecaj na, utjecaj na osoba koja može da, da, da čovjeku pomogne. I zato je hediju. Pa he zato oprimi hediju. Zašto hedija? Zašto poklon kad je to moje prirodno pravo? Da, da. Zbog je, A naručna kako osoba, je to... osoba profesora na poziciji da po po po po obaveznosti poslovanjem spada jedna takva dužnost da Bravo, to, je, to je Da po... to obavi, to da je, to je to njegov posao. A on nerijetko se dešava na da da iskoristi sa svojom funkcijom, svojom pozicijom i da usmu takvu jednu. Upravo tako, je zloupotreba položaja. Zlupotrava pozicija za sebe, zato je tu i nepotizam ide uz, uz mitu, uz korupciju, uz sve. I tu se, se veže mnoštvo drugih negativnosti, i od, od, odnosno grija. Čak i mam Kurtobi u svom tefsiru navodi uh, riječi imamaj Buhanife, koji je bio još preci, to, toliko precizan pa kaže, i toliko strog, izgleda strog, međutim, to je pravda. Kada vladar, kaže Buhanife, ili sudija, uzmu mito, ne je i nakon toga njega presuda bilo kakva. Bilo kako. to je stavi mama je Buharife, kaže mu u komentaru vrlo zanimljivo. E ovaj stavi mama je Buharife, trebali bi svi muslimani oko njega da se slože da ga uzmu kao valid. Jer, jer kaže uh, uzimanje mita je veliki grijeh. A kako veliki grijeh može biti kad je i sudije? Kako može? Degradiraju u potpunosti svoji. Ako hoće uzeti mito, znači on u svakoj situaciji hoće slagati, hoće, slagat, hoće svjedoći pro, protiv, protiv uh, mene ili vas samo zbog toga što će, što, će, što, će, što će mu neko nešto platiti ili što očekuje nešto, ili što mu je neko rođak ili tako dalje, bliz, bliz, bliz, blizak njemu. Znači, ovo, ovim riječima treba, treba dobro razmisliti što je rekao je Nakon uzimanja mita od tog sudije se ne prihvata njegova presuda. Dakle, ona što hoće da kaže Buhanife? Ona po šerijetu ne bi trebala da bude validna. Može biti po, na kakvim našim prirodi, ovim z, zakonima, ali po šerijetu trebalo bi da, da, da donesemo takav stav da, da se ne uzima presuda. Ma kakva ona bila? Njemu se ne vjeruje. Sudija koji uzmam i to, uzmam i to njemu se ne može vjerovati. E, druga, druga kategorija jesu neki državnici, drž činovnici koji radi u, u, u javnom sektoru u dr, u, držav, u državnim službama eh, pa uzima mito ili ostvari za nekoga pravo preko reda ili pomaže mazlumu da da obesno da, da ostvari svoje pravo odnosno ili uzima nepravedno ne nepra, ono što njemu ne pripada zloupotrijebljavajući svoju poziciju kaže poslanik sallallahu alejhi ve koga god koji god muslimana mi angažujemo na bilo kojem poslu Pa mu zato damo plaću, a on nakon toga uzme i mimo toga, mimo te plaće što dobija, to je mitu. To je, to je, to je mitu, dakle, odnosno to je prevara i to je, to, je, to je izdaja. U jednom hadise spominje da je poslanik sallalahu sallalahu sallalahu angažirao jednog ashaba iz plemena Ezd kao sakupljača zekata. A sakupljači zekata dakle, u islamskoj državi imaju svoj plać, imaju svoj dio koji, koji oni dobijaju. I kad se vratio, on je sakupljač zekat, I došao je kod čovjeka koji je, koji je se brinuo državnoj blagajni kaže ovo je od zekata. A onda je određeni dio zlatnika i srbenog novca uzeo za sebe kaže ovo je hedija meni, koji su ljudi meni dali. Dakle, ovo nije zekat. Da, da. On je istinu rekao. Da, nije slagao. On, je, on, nije, on, nije, on ništa nije slagao. Jer znate kako to ljudi i, i danas radi. Poštar dođe, donese pismo, evo ti eh, hedija. Tako je sakupljio zekat. Sakupljao zekat i ljudi mu davali. davali. Pored toga što, da, je što će da on, on dobiti svoju... Da oni ne bi dolazili uh, u, u, bilo, u bilo kakvu instituciju, pa da oni daju, da, daju zekat, dođe i sakupljaš zekata. I zbog tog hizmeta koji ima čini, čini i uslugi oni mu dadnu, dadnu hediju. Mamele Sam, kad je to čuo, okupio je odmah, naredio da se prvuči jeznam da se ljudi okupio u mjesečedu. Popeo se nam imber. Bio, bio je srdit, ljut. Ali postanio sam nikada nije spominio ljude po imenu. I kad je savjeto ovo, nego kaže šta je ljudima? Šta je ljudima? Onim ljudima koje mi postavimo. Na da, damo im određeni posao, zaposlimo ih, angažiramo ih na određen, na određen, za određene poslove, pa oni odrade taj posao i dođu, vrate se i kažu ovo je za Bejtulmala, za državnu kasu, ovo je od Zekata, a ovo je meni hedije što takav kaže ipsumsel što takav je u njeseđio u kući svoje majke i svoga oca pa da vidimo bil dobio hediju eto kaže ipsumselo ali srati ovjašnjava obja na jedna način. što nisi sjedio kod svoje kuće čovijuć da te nismo angažirali zašto ćeš biti plaćen zašto ćeš biti plaćen imaš plaću šta onda tražiš više od toga zašto tražiš više od toga Zato je čudno kako ljudi i u prosvjeti, i u zdravstvu, i u policiji, kod nas se nas, pomnju policija, oni koji trebaju da čuvaju zakon, oni ga ruše, Ruše taj zakon. I treće je, dakle, potplačivanje nekim ljudima da bi se dobio posao, da bi se odre, određena pozicija dobila, koja se ne zaslužuje, da bi neko glasao za nas, za našu stranku, za određenu osobu koju uh, sve tu mi imamo kod nas u našem, našem, našem, našem društvu. Možda je ovdje, kad već govorimo o ovim kategorijama, možda je dobro da naši gledalci ne budu uskraćeni, je smo spominjali poklon i mitu. Da se ipak objasta razlika između, između, između hedije, između poklona, koji je dozvoljen u islamu, u osnovi i, i, i mita. U čemu je razlika? Jer iako je ovdje tanka nit, Kad je u pitanju mito i podmičivanje, brlo je mala razlika i tankanit između između poklona, kako mi da razumijemo šta je poklona, a šta je a šta je mito? Ovako, mito je dakle davanje nekome određene vrijednosti da bi ostvario pravo koje meni ne pripada. To mi je nijet. Dakle, s tim nijetom ja dajem to. Da ostvarim neku svoju ličnu korist, a to meni ne pripada. Obespravio sam nekog drugog. Nekom sam drugu uzao njegovu pravu. Činio sam zulomu, činio sam nepravdu drugom čovjeku koji zaslužuje tu. Odmah smo, smo mi uzrok smutnji. A poklon i hedija, dakle, uh, davanje nekome određene hedije, da li se radilo o, knji, o knjizi, o, o cvijeću, o sad na ovom palju, ne znam šta... šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta najklasični primjer i poklon. Klasični primjer hedija, uh, ispoštovanje prema određene osobe ništa nam ne treba apsolutno i zato ga ne, ne stoji ništa ni ništa nego čisto ispošto neko je, e, dobro obavlja svoj posao doktor koji je za, na, na najljepši način uradio svoj posao bez bez straženja bilo bilo bilo kakve naknade osim, svoj, osim svoje plaće i tako dalje pa mu odnesete lijepu knjigu dobro knjigu kao poklon ili ili svijeć ili tako dalje to nije mi to nije podmićivanje al jer ne trebati ništa ili neko ko je koji ugledan ugledan čovjek radi svoj posao kako treba koristi svome društvu koristi svim građanima u, u, u svojoj državi pa ga na taj način pa na taj način iskazarete iskar, svoje pošto, svo, svoje poštovanje to je to je to je onaj razglas između mita i hedije odnosno poklona takođe su islamski učenioci uh, Vodili raspravi o toga, kada, kada, da li postoje situacije kada je mito dozvoljeno? Vrlo interesantno pitanje. Bez obzira što to, što to, što to nije hedija, to je mito. Ali da li, da li postoje situacije kada mito presta... Ono, jest u osnovi zabranjeno, ali kada se dozvoljava? Kao da, izuziciji. Dakle, kao izuziciji. I šta vele? Bekr, tako je Bubekr Leis Semarkandi, poznati fakih, faki, pravnik islamski, kaže, nema smetnje da čovjek da mito braneći svoj, svoju čas, svoj život i svoj mito. Ako, ako ne može drugačije, ako ne može drugačije da odbrani čast, svoj čas, svoje život, odnosno svoje pravo, onda mu je dozvoljeno da se posluži i mitom ako, kako bi to zaštiti, odnosno kako bi ostvario svo, svoje pravo. Zatim, Abdullahi Mesud uh, se, kaže da je on u Abesini dao dva zlatnika kao mito da bi, da, da bi ostvario svoj Drugačiji nije mogao. Drugačiji nije mogao. I kaže, i tada je rekao, ovo nije, o, o, mito je onome koga uzima. Ja sam bio prisiljen na to, dakle, nema grijeha meni, nego onome, u, to, u toj situaciji nema grijeha onaj ko daje, nego onaj Koji ko, uzima, uzima. Ko, ko, ko uzima mito. Uh, zatim, Bahab ibn Mu ne bih poznati, također sam sločenja kaže, Mito je haram kada preko njega hoćeš da dobi, hoće čovjek da, do, da dobije ono što njemu ne pripada. A ako time, ako, ako je čovjek u situaciji da mora braniti svoju vjeru, svoj život, svoju čast i ostvariti svoje pravo, nema izbora, nema izbora, onda mu u toj, u toj situaciji dozvoljeno, dozvoljeno da posegne za tim kako bi ostvario svoje pravo. Mada opet treba naglas da, da mito u svim varijantama treba, treba, treba izbjegavati. Jer, jer, jer ako ga budemo koristili u ovim situacijama, ako ne možemo drugačiji, opet mi navikavamo društvo, društvo odnosno te ljude koji su zulomčari. Jer, jer mi nećemo promijeniti mišljenje onam o, o, o, o tog čovjeka, neće se on popraviti na bolji. Bez obzira ka, koji je nj, bio najniži činovnik, ako ga naviknemo, naviknemo na mitu. Makar, makar mi bili u pravu ostvarivali to pravo, ali etovo smo spomenuli samo usput, ali u svakom slučaju treba izbjega, izbjegavati onaj mi ovaj, ovaj veliki grijeh jer je zaista, jer na taj način širi smutnja ovako ili onako. Profesor, evo poznato nam je da kažem i na neki način mnogi ljudi su da kažem zakinuti. Odnosno o su zbog toga što su žrtve nečijeg davanja mita odnosno uzevalja mita. Evo iz vaše perspektive na principima Kur'ana i Sunneta koje su to da kažemo naj, naj, najvidljivije posljedice koje ovaj veliki grijeh ostavlja za sobom u društvu. Pa zaista su posljedice mita mnogo brojne. Mnogo brojne. Evo upravo to što smo jer mito je danas kako smo rekli javna javna tajna. Ljudi čak čak šta više, ljudi se ne stidi da da o tome pričaju da govori da su to da su to koristili osim što se pomalo pomalo samo stide bolje kazati boje malo za sebe oni koji tu oni koji tu uzimaju A, da zbog te bolesti mnogi ljudi danas žive obespravljeno i razočarano ne mogu dođu svog prava nemaju svojih grođaka koji su na poziciji nemaju novca nemaju, nemaju bogatstva i ostaju uskraćeni za osnovu na elementarna elementarna ljudska, ljudska prava oni pati zbog toga a zbog te njihove patnje zbog te njihove patnje Allah dželešanuhu prima dove i sigurno Allah neće dati bereket onim ljudima koji uzimaju mitu evo u kontekstu ovoga nam pa neka priča kad je čovjek je u ovoj priči se može prepoznat, mnogi sada nas mogu prepoznat, mnogi ljudi koji uzimaju mitu koji su korumpirani, koji su povezani sa, sa, nepravedni, sa nepravednim vladarima, sa tom administracijom, tom, tim konglomeratom koji je obilježen nepravdom, mitom i, mitom i korupcijom. E, Kada čovjek je imao dvije zgrade, međutim, imao je zemljište koje njemu smeta, nije bilo njegovo. Ali on je htio da ga prisvoji sebi, a to je bilo zemljište jednog siromaha koji ga nije htio prodat. I ovaj čovjek je našao dvojicu svjedoka i rekao mi da će vam toliko i toliko para svjedočite na sudu svjedo, da, je to, da je to moja Je Jer ne mogu čekaj, kako će, lahko, lahko će mogu bijeti sudiju i porodu da je to moje, kad, kad je, se nalazi između moje dvije zgrade. to je. Otišli su na sud, potplatio plati, je čovjek svjedoke i uspjeli su. Uspili su otet, uzurpirati pravo čovjeka koji Imamo osim 8 8T zemlje, 8T parcele. Vraćali se zadovšnjaka, ajde haјmo sad ovo proslaviti. Mi smo, mi smo odradili svoje, ajmo sad da proslavimo. Sjeli su, sjeli su autom, on vozili, auto je se prevrnuo nekoliko nekoliko bio je, bio je kliza, klizav kolovoz i i prevrnuo se nekoliko puta i oni su poginuli sve trojice na licu mjesta. Allah dželle se odaziva dovig mazlu uma, onome kome je nepravda učinjena. I, I kaže, primični tvoju dovu, uslišat ću tvoju dovu prije ili kasnije. Znači sigurno će takav biti bit, nagrađen za, za, svoje, za svoju strpljivost, odnosno a, bit kažnjen onaj koji je Zulumčar koji je počinio Zulum. Supruga... Što je kako je bila vlastni izgrada je saznala za tu uzela je to rješenje i tu odluku tu presudu otišla je kod sudije i podcijedala je pred njim ke vrate to to nije naše to nije naše ovo je on isposlovao i presuda je presuda je bila zbog toga zbog toga što je podmitio svjedoke koji slažno svjedoče I tako se ponovi metak vratio rađen onaj pa a posljedice te ono onoga ko je uzeo mitu su katastrofam. Dakle, ovo nisu uh, nikakve priče, oni to, to je sigurno bereket ne osjećaj ljudi koji uzmaju mitu. Nisu zadovoljni. I ne mogu uh, dakle to mito ne može mak koliko ga davaju, mak koliko im plaća bila, a koji čovjek pokvaren. Ako se ne boji Allaha dž.š.a.l.u, onoj duši nije zadovoljan i on zna on zna šta je uradio, zna zna šta je šta je učinio. Zatim, to je to je prva stvar, širenje nepravde. A kad se proširi nepravda u društvu, onda tu ne ima hajra u takvom društvu. Skidanje sa spiska ljudi koji su zaslužili, da budu primjeni u školu, da, budu, da dođu prvi na red kod, kod, kod ljekara i tako dalje, da prvi dođu na red za, za, onaj, za dobijanje sta, sta, stanova, odnosno standarskog prava, ali zbog toga što nemaju niko, nikoga, nikoga nigdje, sama na nekim pozicijama gdje kao što se običa kaže. E pripazi svog grožđaka. A u stvari ti si mu dao đehnemsku vatru, đehnemsku žaravicu i ti si je sam uzao. I o to od toga, toga, toga nema ništa. Uh nikada, dakle umjesto, i umjesto nasihata umjesto lijepog savita, kao sam, sam sam sam sam sam sam sam nasihata imamo sam sam pretvaranje, pokvarenost umjesto umjesto pravde, umjesto imamo imamo onaj uh, iznevjeravanje emaneta, imamo izdaju i tak sve vrste bolesti. Ovaj moralnog fesada o kojem smo takođ govorili, onih duševnih bolesti se na ta znači šire šir, šir u društvu. I uh, koliko danas pokvarenjaka je na poziciji koje nisu služili? Ljudi koji nisu stručni ob naših određenih funkcije, Na taj način štete i sebi, i svojoj porodici, i, komple, i kompletnom društvu. Neki učenjaci islamski čak govorili o vrijednosti i značenju uh, harfova ili slova u riječi arishuatu, odnos, odnosno mito. Pa každa ovo je harf ra ili slovo r, uh, znači ranet ala kulubihim. Dakle, pre, prekrela je to mito, taj grijeh je prekrio njihova srca dok ih potpuno nije uništio postala su bezosjećaj bezosjećajni za uh, slovo š ili shin kaže legum narun tash fil to je uh, vatra koja će pržiti njihova lica i njihova, njihova, njihova, njihova kompletna tijela. vav wow. uh, znači da oni nemaju nećimati nikakvog posrednika koji će se zau, zauzima, zauzimati za njih i ovo na kraju rišwa hum fil Sam, oni su u havi. A šta je havija? Ima u Surel Karja ka, ka, kaže se, umad rakema hije, narun hamije. Aznatlvi šta je havije. To je vatra razbuktala. To je vatra razbuktala. Ali, to, je, uh, uh, to su posledice nered, smutnja smutnja, mnoga uplakana, obespravljena, obespravljena lica koja će, ljudi koji će ostati, koji, ži, koji žive na zemlji, trpe taj zulum od onih koji bi im trebali pokazati šta je pravda, koji bi im trebali živ, olakšati život, život, a na hirijetu takve čeka, takve čeka večna kazna. Kazna onda kada ne bude više koristio ni kajanje, ni bilo ni drugo. Zato nema drugog načina, nema drugog načina da se očistim od, od, od ovoga grijeha osim iskrenog pokajanja, iskrene teube i razmišljanja o ovim posljedicama, bolnim posljedicama i teškim posljedicama za nas i za kompletno društvo, a za nas poslano na, na, na, na sudnjem dana. Volim Allah da nas i naše društvo kompletno sačuva ovog velikog, velikog grijeha, da shvatimo njegovu veličinu, njegovu težinu, njegove posljedice i da ga, da ga zauvijek ostavimo. Amin. Profesore, hvala vam na ovim lijepim savjetima i uputama posebno u posljednjem dijelu u kojem rekli smo da da svi znamo i vidimo posljedice e, tog ogromnog greha, ali zaista primjere koje ste navjeli i opomene koje čekaju, odnosno prijetnje koje koje čekaju one koje se neka ovoga greha su zaista do, pametno dovoljne kao razlog da i se uzela opomoć kloni. Poštovani gledalci, e, evo mi smo dobili do kraja još jedno druženje i serijala Stazavan plemljentosti. Govorili smo ovome pogubnom i velikom grijehu, budući da je Bosna i Hercegovina kao država prepuna administrativnih radnika i radnika koji na različite načine imaju vlasti u svim strukturama u kojima jeste podijel naše bosnesko-hercegovačko društvo, ubijeđeni smo da pred malim ekranima sjede mnogi od ti, a koji su danas mogli iz ove naše emisije uzeti pouku za sebe i za svoj budući rad. Dobro razmislimo u udućnosti o svojom poslu, budimo pošteni i klonimo se svih vrsta متاهة الفساد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته